19 augusti 2022. En 31-årig gängledare är på köpcentret Emporia i Malmö med sina vänner när någon börjar skjuta. Jag släpper allt jag har och det är en liten flicka framför mig så jag tar henne och jag får med mig några kollegor och bara drar upp dem i personalrummet på ovanvåningen och gömmer oss. Snabbt grips en 15-årig skytt men det ska visa sig att gängledarens vänner troligen ligger bakom mordet. Det ser vi ju med all i de nuvarande konflikterna att just i dina kriminella grupperingar så alltså de som är dina vänner en dag kan vara dina fiender nästa dag. Petri Krim, den här veckan om mordet på Emporia och vännen Svek. Jag heter Mariella Quintana Melin Och jag heter Linus Lindahl. Ja, mitt i fredagsrusningen på köpcentret Emporia i Hylje i Malmö skjuts en man i ihjäl. En kvinna skadas svårt. Hos många av besökarna på köpcentret så går tankarna direkt till terrorism. Och i larmsamtalen till SOS så vittnar folk om att de låser in sig på toalett. Och i butiker. Och när polisen knackar på och säger att faran är över, så litar de inte på att det är riktiga poliser och vågar inte gå ut. Ja, man kan ju verkligen förstå paniken där inne. Och en annan sak som sticker ut i det här fallet är att polisen före mordet hade en omfattande spaningsinsats mot flera av de inblandade, både mot mordoffret och några av de misstänkta gärningsmännen. Polisen har avlyssnat deras telefoner, smygfotat dem och i hemlighet för vad de gör på sina telefoner. Mm, men trots det så skjuts alltså den här mannen i hjälp mitt bland folk i ett köpcenter. Han var president för MC-gänget Satodaras avdelning Assassins i Malmö och mordet gjorde att hela Satodaras lades ner i Sverige. Nyligen dömdes en 16-årig kille till fyra års sluten ungdomsvård för mordet på Emporia. Men han var inte ensam. Bakom honom ska det visa sig finnas en hel organisation. Och tidigare i veckan så startade rättegången mot de som misstänks ha legat bakom mordet. Några av dem är tidigare medlemmar i Satudara. Och det är också en konflikt mellan dem och Satudara-presidenten som leder fram till skjutningen på Emporia. 19 augusti 2022 är en varm sommardag och inne på stora köpcentret Emporia i Malmö är fredagsruschen i full gång. P4-Malmöhusreporter Erika Dell tar oss med dit. Det är ett väldigt stort köpcentrum. Det är, ligger precis vid en av Malmös stora järnvägsstationer. Så att det är ganska mycket folk i omlopp både i det här köpcentret och utanför. Det ligger precis vid en hockeyarena. Det är mycket butiker även utanför köpcentret. Och det är liksom en knutpunkt. Det kommer många människor från Danmark dit... Inne i butiken Nespresso på plan två så rör sig flera kunder. En mamma har med sig sin sexårige son och han har lagt sig vid skyltfönstret och tittar på mammans telefon medan hon får hjälp av en kvinna som jobbar i butiken. Plötsligt hörs flera kraftiga smällar. Mamman slänger sig ner bakom en disk och skriker på sonen att han ska ligga ner. Hon ålar sig fram för att få tag på sin son och ser då vad som händer utanför butiken. En ung kille riktar något mot en man som sitter på en bänk utanför. Det blixtrar till nära killens händer som en explosion. Alla i butiken har hört smällarna och butiksbeträdet hör också hur saker går sönder. Hon tror att någon skjuter på dem och att hon själv har träffats. Hon tar sig mot lagret och får med sig mamman och hennes son och flera andra kunder och sen så barrikaderar de dörrarna. Inne på lagret kan hon följa vad som händer utanför genom butikens övervakningskameror. Det är kaos, folk springer och butiksbeträdet tror att det är terrorattentat. Jag släpper allt jag har och det är en liten flicka framför mig så jag tar henne och jag får med mig några kollegor och bara drar upp dem i personalrummet på ovanbåningen och gömmer oss. Ja, så här berättar en butiksanställd i en annan butik senare för Sveriges Radio. Vi var så chockade och alla, alla skakade. Vi skakade jättemycket allihopa men vi var knappt tysta. Till och med de barnen som var där var så himla duktiga och var helt knäppt tysta. Vi alla trodde ju att... Vår dag var kommen. Mannen blir träffad med flera skott men lyckas ändå springa iväg. Skytten fortsätter att skjuta och en kvinna träffas i ryggen. Även mannen träffas av fler skott och utanför butiken Sara så faller han till golvet. Under tiden så springer andra besökare ner i garaget för att ta sig ut. utgång. inte kissa Klockan är 17.08 när polisen får larmet och strax efter det får P4 Malmö husreporter Erik Adell ett samtal från redaktionen. Jag hade precis gått hem från jobbet faktiskt och skulle ut på Malmöfestivalen var sista dagen på Malmöfestivalen skulle träffa en polare när min chef ringde och sa att polisen hade larmats till köpcentret Emporia och att det var en skjutning där helt enkelt. Istället för att gå på Malmöfestivalen sista kväll så tar han sig till köpcentret Emporia- Folk var ju skärrade. Det var liksom en väldigt uppjagad stämning. Jag pratade med människor på platsen och vissa hade liksom sprungit ut när de hade hört skotten eller liksom bara hört, hört sirenerna komma från polisen, och ambulansen. Andra försökte ringa sina polare som var där inne som hade gömt sig i butiker. Det var liksom ett kaos kan man säga och folk visste inte vad som hade hänt. När Erik Adell står utanför gallerian har en del av dem som är kvar där inne alltså tagit skydd i butikernas personalutrymmen. Ja, och där inne på golvet så ligger alltså 31-åringen och flera personer har sprungit dit för att försöka hjälpa honom. Flera av dem är hans vänner och anhöriga. Flera vittnen kommer ut från köpcentret och flera av dem pratar med P4 Malmö husreporter Erik Adele och flera av dem är väldigt rädda. Det var ju bara några veckor efter att det hade varit en skjutning över sundet borta på köpcentret Fields utanför Köpenhamn. Så att det var klart att man gick ju med en slags oro om, är det här någon terrordåd, är det här någon galning som löper amok? Liksom, det var så oklart vad det kunde vara. Ja och där inne så ringer folk till SOS och vittnar om att de har låst in sig på toaletter och butiker. De säger att polisen har knackat på och sagt att faran är över men de litar inte på att det är riktiga poliser och vågar inte gå ut. Och det dröjer flera timmar innan de kan komma ut. När polisen sökte igenom hela köpcentret och väl började slussa ut de som varit inne och inrymda liksom i butikerna. Alla var ju chockade, de som kom ut det var vissa som grät. Så när jag väl, när jag väl var färdig med mitt arbetspass och kom tillbaka till redaktionen någon gång vid elva tiden på kvällen så, så gick jag direkt hem och, och försökte smälta det här. Det säger P4 med husrapporter Erik Adell, men det var ju som sagt mycket folk i köpcentret och flera har sett gärningsmannen och kan berätta för polisen hur han såg ut. Om mindre än en timme efter skjutningen så grips en svartklädd tonårspojke med vapen i en taxi. Det är skytten och vi ska återkomma till honom. Där har funnits en hotbild under lång tid och det var han medveten om för det hade ju polisen informerat om också. Så det kommer väl inte som en total överraskning. Det här är Patrik Andersson. Han är sektionschef på regionala underrättelsenheten i polisregion Syd. Ja, den 31-åriga mannen som ligger skjuten på golvet på Emporia är välkänd av polisen. Och vi kommer kalla honom för Rashid. Han hade ju en bakgrund i den lokala kriminella gängmiljön och hade varit misstänkt både för utpressningar och narkotikabrott. Grovt penningtvättsbrott har han också varit involverad i. Och han var en, en framstående individ då vid tillfället i den, de lokala kriminella nätverken. Polisen har informerat Rashid om att han har en hopbild mot sig och försökt få honom att ändra livsstil och sluta med kriminalitet. Men han har inte varit mottaglig för de områden. Enligt Patrik Andersson så har Rashid varit i konflikt med flera andra kriminella nätverk i Malmö. Ungefär ett år innan han mördas så går han med MC-gänget Satodara som har sitt ursprung i Nederländerna. Sen sommaren 2022 finns det två satodara avdelningar i Malmö. Dels den ursprungliga som har de internationella kontakterna och dels underavdelningen Assassins. Och Rashid, han har blivit president för Assassins. Hur det gick till, det vet inte underrättelsepolisen Patrick Andersson. Många gånger säger det så att det är bättre att ha dina fiender nära dig. Och där du tror att du ska kunna kontrollera individer och äh, ha dem vid sidan av. Så det var väl en allmän uppfattning att, att man, man tog initiativet, och eftersom den här personen har ett ganska stort våldskapital. Så det är bättre att ha dem med sig än mot sig. Precis som med andra MC-gäng så har Satudara tydliga regler för medlemmarna. Men de skiljer sig också åt från till exempel Bandidos och Hells Angels. Satudara har till exempel inte något krav att medlemmarna ska ha motorcykel eller ens MC-kort. Satudara har också rekryterat brett. Alla är välkomna oavsett hudfärg, religion eller nationalitet. och Det här gör att de växer snabbt och Rashid tar också med sig flera av sina vänner in i Satudara Assassins. Den som var ursprungsmodellen var ju de som hade de tätaste internationella kontakterna och när man då plockade in den här individen så tog han med sig en del av sina genkriminella och vad vi har förstått så är det ju där en del av splittringen uppstår just med tanke på att man har problem att inordna sig i regler och det som man ska följa i de här organisationerna. Och även om du satt där och rekryterar brett så har de en strikt hierarkisk struktur. Överst finns den internationella ledningen. De lokala avdelningarna de styrs av en president som under sig har en vicepresident, en sergeant at arms, sekreterare och så vidare. Och det är hårda regler som gäller för medlemmarna. I en poreutredningen så hittade polisen en lista över regler och konsekvenser om man bryter mot dem. Så här. Lida order till varje pris oavsett order. Konsekvens 500 000 plus förlusta position. Aldrig ljuga för någon i klubben och alltid tala sanning när högre rang utfrågar dig. Konsekvens 100 000 plus förlusta position. Prata aldrig med polis. Konsekvens döden. Ja, och så där fortsätter det i tio punkter. Det ställs krav på närvaro i möten och medlemsavgifter. Det är förbjudet att använda tunga droger och den som inleder en relation med någon annans medlemsfru, tjej eller ex ska straffas med döden. Men det har alltså blivit en splittring inom Satudara i Malmö mellan de gamla och nya medlemmarna. Våren 2022 sker flera sprängningar och mordförsök riktade mot personer inom organisationen. Och i januari 2022 så skjuts också Rashids bror till döds. Efter mordet på broden så vittnar flera personer i Rashids närhet om att han är mer försiktig. Han bor utomlands. Men Patrik Andersson ser egentligen inte att hotbilden mot honom ökade efter det. Den hotbilden fanns både innan och efter. Det mordet är fortfarande olöst. Och, och i vilken kontext det var det, är jag för dåligt insatt i att kommentera. Sommaren 2022 är Rashid tillbaka i Sverige. Anhöriga till honom säger att han är väldigt försiktig och att han pratar om att lämna ledarpositionen i Satudara. Och dagen innan Rashid mördades så har han packat en väska och lagt den i en väns bil. Han planerar att dra från Sverige och på natten så sover han på hotell och en närstående berättar att han verkar frånvarande. Det är som att han känner på sig att något ska hända. Så kommer fredagen den 19 augusti, en varm sommardag och sista dagen på årets upplaga av Malmöfestivalen. Rashid har varit på festivalen, sen åker han till köpcentret Emporia för att mäkla fred mellan två personer. Och tillsammans med Rashid på köpcentret är en numera 28-årig man som är prospect i Satodara. De är nära vänner och därför så kallar vi 28-åringen för vännen. Under sommaren så har de tjafsat om pengar som vännen inte har lyckats driva in. Men de verkar ha kommit över det. För gång på gång så har de försäkrat varandra om hur mycket de älskar varandra och att det kommer att lösa sig. Vännen skriver till exempel Jag är den enda vännen av alla vänner du har som bokstavligen hade varit med dig utan någon vinning." Samtidigt spelar vännen ett dubbelspel. I chattar kan man läsa hur han bara låtsas vara lojal med Rashid och att han egentligen planerar att själv bli störst i Malmö. Och vad Rashid inte vet när de är där på Emporia det är att vännen i själva verket har satt ihop ett mordkommando för att döda Rashid. Och strax efter att vännen och Rashid skilts åt inne på Emporia så skjuts Rashid i ryggen utanför butiken espresso. Kulorna går genom kroppen och han springer mot Sara-butiken. Men ytterligare skott går av och han faller ner och dör. Nu är vännen en av dem som står inför rätta för anstiftan. Polisen Patrick Andersson vill inte uttala sig om motivet. Men han är inte särskilt förvånad över att det är flera av Rashids tidigare vänner som misstänks ligga bakom.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 En ung pojke grips alltså strax efter dödsskjutningen på gallerian Emporia i augusti 2022. Vid mordet så var han bara 15 år. Och i det här avsnittet så kallar vi honom för Nabil. Men vem är han egentligen och vad är det som leder fram till mordet? Nabil växer upp i Göteborg och hans mamma beskriver honom som en god och snäll person. När han är i tioårsalen så startar han en Youtube-kanal där han lägger ut korta filmklipp från sin vardag. Hey YouTube, jag visa mina Men det är också i den här åldern som Nabil kommer i kontakt med socialtjänsten för första gången. Under åren som följer så görs flera orosanmälningar från skolan, sjukvården och polisen. Nabil misstänks senare för bland annat grov stöld och olaga hot innan han till slut blir omhändertagen. Och problemen fortsätter. Nabil skolkar från skolan och tar droger. Och våren 2021 beslutar förvaltningsrätten att han ska omhändertas på nytt enligt LVU. I beslutet står det att Nabil är i behov av vård utanför hemmet för att bryta sin destruktiva utveckling. Johan Färnvall är Nabil's advokat. Han har inte fått eh, den hjälp som han nog borde ha fått. Den som han hade behövt han eh, man har lämnat honom vind för våg lite grann. Man har låst in honom på lite institutioner vilket kanske inte är det som, som han borde ha utsatts för utan han kanske skulle ha haft andra insatser. En månad före mordet på emporia så är Nabil placerad på ett sisshem hem i Småland. Just den här dagen har de åkt åtta mil söderut för en utflykt till Åhus. Nabil och några andra killar får lov att ta en promenad på egen hand men då passar de på att rymma. Nabils advokat Johan Färnvall tror att en anledning till att Nabil ger sig av kan vara att han tror att han ska vara kvar på sis hemmet i ett år till. Han får helt enkelt ett felaktigt besked ifrån, ifrån socialförvaltningen eller möjligtvis att han missförstår det beskedet han får. Som jag uppfattade så var planen att, att han skulle flytta hem efter sommaren. Men han uppfattade som att han ska vara kvar i minst ett år till på den här sista institutionen och då väljer han att avvika. Nabil och en av de andra killarna hoppar på en buss mot närliggande Kristianstad en stad som Nabil inte har några kopplingar till alls. Hans advokat Johan Färnvall igen. Det här är ju en, en ung pojke som befinner sig på flykt i en del av landet där han inte har vare sig någon koppling till eller några kontakter. Han har inga pengar han har inga bostad så det är klart att han, han lever ju i en väldigt väldigt utsatt situation under den här perioden. Exakt vad Nabil Göran är i Kristianstad och hur han lever där är oklart. Hans advokat Johan Färnvall säger att Nabil inte har velat berätta om det men enligt utredningen så kommer Nabil i kontakt med ett av de kriminella nätverken i stan. Ja, framförallt så är det en 20-åring som i sin tur har kontakt med personer i Satudara i Malmö. Polisens teori är att den här 20-åringen rekryterar Nabil och sätter honom i kontakt med vännen, alltså den 28-åring som står Satudara-presidenten Rashid nära. Och Nabil får i uppdrag att mörda Rashid. I början av augusti så förs Nabil till Malmö och där blir han inhust hos en kvinna i 40-årsåldern. Tillsammans med en tjej i 20-årsåldern blir kvinnans uppdrag att hålla koll på Nabil fram till stan för mordet. De ger honom mat, pengar, kläder, en mobiltelefon och lugnande medel som han ska ta innan mordet. En av kvinnorna säger att hon känner så starkt för Nabil att hon skulle vilja adoptera honom. Och det är också i den här lägenheten som han får mordvapnet, en pistol. Och på eftermiddagen den 19 augusti går Nabil och en 41-årig man tillsammans in på Emporia. Enligt åklagande är 41-åringens uppdrag att peka ut måltalen för Nabil. Och på övervakningsfilmer så ser man hur Nabil går runt i gallerian. Och sen berättar han att han får ett läge att gå upp bakom Rashid. Och då tar han fram vapnet och avlossar flera skott. Efter mordet på Emporia hoppar Nabil in i en taxi. En polis reagerar och följer efter och stoppar taxin bara några hundra meter därifrån. Och bara drygt 20 minuter efter mordet så grips Nabil. Han är 15 år, inte hemma här i Malmö, hemma han i Göteborg. Och ja, kommer nu få den utredningsprocessen som gör sig annorlunda i är ungdomar. Vid gripandet kan polisen se vilken adress som han är på väg till och det är samma adress där han har bott före mordet och som polisen haft span på. Polisen tar sig till den här adressen och de ser hur flera personer lastar in saker i en bil. Två av dem är kvinnorna som har tagit hand om Nabil. Och När polisen går igenom bilen så hittar de vapen, 20 kilo sprängdeg och kokain. Polisens teori är att man städade ur lägenheten där Nabil har bott den senaste tiden. Kvinnorna grips, de nekar till brott men åtalas senare för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. De misstänks också för att ha hjälpt personen som vi kallar för vännen med förvaring och leveranser av narkotika och sprängämnen. Ytterligare en person har gripits efter mordet på en 31-årig man på köpcentret Emporia i Malmö i augusti. Personen har anhållits men åklagare Michel Stein vill inte gå närmare in på varför personen frihetsberövats och vilka misstankar som riktas mot den. Och genom de här gripandena hemlig dataavläsning och spaning så kommer flera personer att misstänkas och gripas. Bland annat 41-åringen som var tillsammans med Nabil på Emporia, men också vännen och en 20-åring. De två sistnämnda de står nu inför rätta för att ha beställt mordet på en av sina närmaste kompisar, Rashid. Och flera av de misstänkta är medlemmar i Satudara. Vi misstänker att anledningen till att Satudara lade ner här är ju på grund av den omfattande negativa publiciteten det här fick i media. Det här säger Patrick Andersson, sektionschef på regionala underrättelseenheten i Region Syd. För som sagt, Rashid var ju president för MC-gänget Satudaras avdelning Assassins när han mördades på Emporia. Vid tiden för mordet så fanns det fyra Satudara-avdelningar i Sverige. Men strax efter mordet så tar Satudaras internationella organisation beslutet att lägga ner hela Satudara i Sverige. De cirka 150 medlemmarna får lämna ifrån sig sina gulsvarta klubbvästar till Danmark. och De som var med i Malmö fortsätter med kriminalitet men nu utan ryggmärken, säger Patrik Andersson. Och i maj 2023 så läggs även Satudara i Danmark officiellt ner. Eller i alla fall så byter de namn till Comanches MC, dit hela ledarskiktet går. De presenterar ett nytt klubbemblem som påminner en hel del om Satudaras. Ja, det har ju skett en splittring i Europa generellt där stora delar av Satudara och inte minst då den danska delen Tillsammans med bland annat serbo och har etablerat Comanches. Och det finns ju en förhåga att det som händer i Danmark det sprider sig ofta till Sverige. Det gör att Patrick Andersson tycker att det är troligt att Comanches MC kommer att komma även till Skåne. Men han har inte sett att de etablerat någon klubb i Skåne än. Och han tror inte att de som var med i där Assassins kommer bli inbjudna. Jag har svårt att tänka mig att de som var, kanske var involverade i där, åtminstone i region syd, kommer att bli inbjudna till där med tanke på de uppsättningar som fanns. Däremot så sågs flera personer från västra Sverige på en Comanches-fest i Danmark i somras enligt researchföretaget Akta Publica. Och kort efteråt i juli så började Comanches dyka upp i Lidköping i Skaraborg. Fredrik Malm är lokalpolisområdeschef chef där. Ja, men Comanches är en sån förening som dök upp i, i juli 2023 för oss. Vi hade rykten redan under sen vår 2023 om att det var någon form av klubb som skulle grundas och under juli 2023 så fick vi väl bekräftat att det var en klubb på gång och det finns ju en koppling till individer som bor i just Lidköping. Då. Fredrik Malm bedömer att 5-6 personer i Skaraborg numera är med i Comanches. Flera av dem är personer som tidigare tillhört Hells Angels och de är kända av polisen sedan tidigare. Och den som bedöms vara drivande i att starta Comanches i Lidköping är en tidigare Hells Angels-medlem som blev utesluten 2020. En nära anhörig till honom som också kickats ut från Hells Angels blev mördad i mars 2022. Och de som varit häktade misstänkta för inblandning i det mordet har kopplingar till Hells Angels. Det säger Ola Fredriksson som är fördetta polis och expert på MC-gäng. Och när den utsparkade Hells Angels mannen nu verkar starta Comanches i Lidköping finns det risk för att han ska ta hämnd. Och det är klart att, att den här personen på något sätt känner ett, ett hämndbegör. Sen om, om, om hämnd. Konflikten nära förestående, det kan inte jag säga, men vi brukar alltid säga att det finns en viss risk för konflikt. Ja, en viss risk alltså. Fredrik Malm i vill inte prata om mordet 2022 eftersom förundersökningen fortfarande pågår. Det finns misstänkta, men ingen är häktad just nu, säger han. Och om risken för konflikt när Comanches etablerar sig, säger han så här. Och sen så tror jag det mycket mer handlar om vilken typ av liksom approach gör man. Vilken typ av kriminell marknad ger man sig in på. Och då behöver inte konfliktytan vara mellan eh, MC-gäng. Och om det finns några andra som har intressen i den kriminella marknaden. Då skapas ju ytterligare konfliktytor. Men vi ser inte den här liksom öppna konflikten. Vi ser dem inte ut på gatorna och sådana saker eh, i nuläget. Då. Men samtidigt så är ju det här någonting som man får lägesfölja. Hela tiden. Nyligen så släppte researchföretaget Akta Publica en rapport om MC-gängen i Sverige skriven av den före detta polisen Ola Fredriksson. De dominerande klubbarna i Sverige då är ju Helsingos och, och Bandidos. Det är ingen sån annan sak. De lever och frodas absolut. Och det finns kopplingar mellan MC-gängen och andra kriminella nätverk. I Stockholm har framförallt Bandidos legerat sig och också rekryterat från mer löst sammansatta lokala gäng. Som till exempel Bredängsnätverket. Ola Fredriksson menar att Bandidos vill att dra nytta av deras våldskapacitet. Och Bandidos medlemmar i Stockholm har varit involverade i grov kriminalitet. Men samarbetet med andra nätverk gör också att Bandidos hamnar i konflikter. Vi har ju tidigare i flera avsnitt berättat om konflikten som de haft med Trot under våren 2022. Och det här skiljer Bandidos från Hells Angels. Vi ser inte lika tydligt det när det gäller Hells Angels. Även om kontakterna finns ut mot förorterna eller Lokala kriminella nätverk. Ja, Helsingles är ju mer traditionellt under i sin rekrytering. De personer de rekryterar, de kommer ju ofta, är de väldigt kända redan innan de går in i Helsingles så kommer ofta från deras starka supportklubbar. Ja, de traditionella mc klubbarna tar inte in vem som helst och det skiljer sig ju mycket från mer löst sammansatta lokala gäng. Man vill inte heller dra så mycket uppmärksamhet till sig vilket gör att man drar sig för till exempel dödsskjutningar på allmän plats. Istället verkar man i skymundan och i en rapport inför valet 2022 kunde Akta publika visa hur medlemmar nästlat sig in i politiska partier och ekonomisk brottslighet genom företag är vanligt. Ja, och våldsvågen i framförallt Stockholm under 2023 har gjort att MC-gängen kunnat gå allt mer under radarn när polisen har haft fullt upp med annat, menar Ola Fredriksson. Mitt önskemål är att man hade fokuserat på det lika mycket som man gör på, på andra gäng. Men jag förstår ju också hur polisen, hur de tänker. Det här dödliga våldet det är ju ett över allt annat i, i Sverige dock. Och då blir det väl att hör man inget nytt om exempelvis eller att de inte är involverade i utåtagerande brottslighet, våldsbrottslighet så, så, så blir det ju att man tappar taget av de här mc -gängen. Och det behöver man inte göra tycker jag utan man, det behövs poliser som idag har en specialkunskap om, om de här mc också. MC-gängsexperten Ola Fredriksson tror att Bandidos och Hells Angels kommer fortsätta vara de stora MC-gängen i Sverige och medan ledarna i Bandidos verkar tröttna på konflikter med andra gäng ser han tecken på att Hells Angels börjar rusta sig för konflikter. Och där är det just en konflikt med Comanches som kan uppstå. Patrik Andersson, sektionschef på regionala underrättelsenheten i region syd sa ju att det som händer i Danmark brukar sprida sig till Skåne. Och i Danmark har just Hells Angels en våldsam konflikt med ett mindre traditionellt MC-gäng. Och det har lett till flera mord. Polisen i södra Sverige har därför ett tätt underrättelsesamarbete med dansk polis, säger Patrik Andersson. Vi måste ju ligga lite grann i framkant så att vi ska kunna agera om vi skulle märka att det blir en eh, expansion eller något liknande att vi faller på tårna. Alltså, vi kan ju inte förbjuda dem att etablera sig här men vi kan ju ge dem när vi får indikationer på att, eh, att det är saker och ting på gång så, så det kan det vara lite jobbigare för dem för då, då blir de ju föremål för ett mer offensivt polisarbete och att eh, kontrollerna ökar och eh, de ska veta att vi har ögonen på dem. I början av veckan inleddes alltså den andra rättegången efter mordet på Emporia mot de sju personer som misstänks ligga bakom. Men rättegången mot skytten, pojken vi kallar för Nabil, har redan dömts för mord till sluten ungdomsvård i fyra år. Men innan det satt han länge häktad något som hans advokat riktat kritik mot. Han har inte haft så mycket kontakt med utomstående så förhören har väl i mångt och mycket varit lite lufthål för honom. Ja, Nabil erkände i princip direkt mordet på Rashid och även mordförsöket på kvinnan som hamnade i skottlinjen. Och I förhören har han sagt att han erkände för att det var en oskyldig kvinna som dessutom var där med sitt barn som träffades. Nabils advokat Johan Färnvall igen. När det gäller kvinnan så har han ju ända sedan han fick beskedet att, att hon också var träffad varit väldigt ångerfull i förhållande till henne och, och e, verkligen beklagat att, att hon blev träffad. Ehm, och det var som sagt var skälet till att han tidigt valde att erkänna gärningen också för han ville ta sitt ansvar i förhållande till henne. Ehm, när det gäller mordoffret så, så vill jag inte gå in på vad han har sagt om sina känslor i förhållande till den personen. Men förutom själva erkännandet så har Nabil inte gett någon tydlig förklaring till varför han sköt Rashid. Han berättar att han rymde från utflykten med sishemmet, men inte vad han gjorde under tiden som följde. I slutet av sommaren 2023 så väcktes alltså åtal mot honom. Anledningen var att han hade suttit häktad så pass lång tid och med tanke på hans unga ålder så tyckte inte tingsrätten att man kunde vänta längre. Men samtidigt var man ju inte klar med den övriga utredningen alltså mot de som misstänks ha anstiftat mordet och hjälpt till. Hela rättegången mot Nabil hölls bakom stängda dörrar och han dömdes alltså till fyra års sluten ungdomsvård vilket är maxstraffet när man är 15 år. Och nu i måndag så startade alltså rättegången mot de andra misstänkta för inblandning i mordet. En av dem är personen som vi kallar för vännen, han är åtalad för bland annat anstiftan och även de två kvinnorna som tog hand om Nabil de är åtalade misstänkta för medhjälp till mord och alla nekar till brott. Nabil har inte överklagat domen och hans advokat tror att det är för att han ville placeras på sishem så snart som möjligt. Så nu när rättegången pågår för de andra misstänkta så är Nabil på sishem. Jag upplever det som att han är nöjd med, med, med, med sin placering och att han, har, han går i skolan. Och det verkar som att han kommer överens bra med både personal och övriga intagna. Du har lyssnat på Petri Krim om mordet på Emporia och vännens svek.